A rózsa alatt: False Church, Virginia UP Az elmúlt éjszaka nagy erejű robbanás rombolt le egy üvegházat Edward Francis Eliot, a CIA néhai kémelhárító főnökének otthona közelében. Eliotot, aki rendes rózsanemesítő hírében állt, hat nappal ezelőtt gyilkolták meg a kanadai Brit Kolumbiában, ahol szabadságát töltötte temetésére kedden került sor Washingtonban, ahol a demokrata és a republikános törvényhozók tőlük szokatlan összhangban, szinte egyemberként gyászolták a nagy amerikai elvesztését. Több mint negyven éven át szolgálta önzetlenül a hazáját, mondta róla az elnök. Betölthetetlen ült hagyott maga után. A múlt éjszakai robbanást a szakértők megállapítása szerint nagy teljesítményű termít gyújtóbomba okozta. Fantasztikus hő kelletkezhetett nyilatkozta a tűzoltóság parancsnoka a septében összehívott sajtókonferencián. Amit a lángok nem égettek porrá, az egyszerűen elolvadt. Órákig meg se tudtuk közelíteni az üvegházat. Felfoghatatlan számomra miért akarta bárki is elpusztítani. Mint megtudtam, a bent lévő rózsák káprázatosak voltak. Némelyikük rendkívül ritka, sőt, akadt a világon egyedülálló fajta is közöttük. Minden értelmet nélkülöző vandalizmus. A bűntényt még rejtélyesebbé tette, hogy a tűzoltók a romok eltakarítása közben egy hermetikusan lezárt, páncélozott pincehelységre bukkantak az üvegház alatt. Az FBI és a CIA illetékesei közösen biztosítják a környék őrizetét. Egész éjszaka dolgoztunk a pince fölnyitásán, közölte a szóvívő. A termitbomba robbanásakor keletkezett hő megolvasztotta az álszerkezetet. Végül a fedelet lángvágóval bontottuk föl. A pinceüreget dokumentumok tárolására használták. Ennyi már kiderült. A tűz átterjedt a pincefalain, a benne lévő iratok porigéktek.